לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות, היה עמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי? וירא המן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 ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנח להמן בין המדעתה.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 ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה.